провчити пихатих і перевиховати самітників. Вулиця Турків, осяяна вогнями магазинів із заморськими товарами, які з'явилися на місці старих арабських крамничок, у суботні ночі кишіла юрбами шукачів пригод. Вони товклися біля столів з азартними іграми та біля стойок тирів у провулку, де провіщали долю і розгадували сни, довкола столиків із фрітангою та напоями. Щоранку в неділю, ці столики височили як острівці серед розпростертих на бруківці тіл. Іноді це були блаженні п'яниці, але найчастіше – бідолашні роззяви, звалені пострілом, ударом кулака, ножа або пляшки в нічній бійці. Відбувалося нашестя в Макондо таке велелюдне і несподіване, аж попервах було неможливо ходити вулицями. Бо заважали розкидані меблі, скрині та будівельні матеріали, власність тих, хто, ні в кого не питаючи дозволу, будував собі оселю на першій ліпшій вільній ділянці. Або ж зупиняло скандальне видовище парочки, що серед білого дня привселюдно кохалися в гамаках, почеплених між мегдалевими деревами. Єдиний тихий закуток створили мирні антильські негри, які вибудували собі на околиці цілу вулицю дерев'яних будинків на палях і вечорами, повсідавшись у палісадниках, виспівували на незрозумілому жаргоні сумні псалми. Сталося стільки змін, і за такий короткий час, що вже через вісім місяців після візиту містера Герберта старожили Макондо не впізнавали свого міста. Ось і вскочили в халепу, частенько казав тоді полковник Ауреліано Боєндія. І все тільки тому, що почастували якогось грінго бананами. Ауреліано, другий навпаки, сяє без задоволення, бачачи цю лавину чужоземців. Дуже швидко будинок наповнився всілякими незнайомцями, невиправними угульт'ями з різних кінців землі. Довелося побудувати нові спальні на подвір'ї, розширити їдальню і замінити старий стіл іншим на 16 осіб, купити новий посуд і столові прибори. Але навіть і після цього доводилося обідати в кілька змін. Фернанді залишалося тільки притлумлювати огиду і по-королівськи услуговувати гостям, що відзначалися найнеподобнішою поведінкою наносили бруду в галерею, мочилися просто в саду, під час сієсти стелили свої мати, де заманеться, і варнякали, що спаде на думку, не звертаючи ніякої уваги ні на збентеження дам, ні на криві усмішки чоловіків. Амаранта була так обурена цим нашестям плебеїв, що знову стали їсти на кухні, як у давні часи. Полковник Ауреліано Боєндіа Пепевнений, що більшість тих, хто заходить до майстерні привітатися з ним, роблять це не з прихильності чи поваги до нього, а тому що їм цікаво подивитися на історичну реліквію, на музейну викопну тварину, взяв двері на засув І тепер дуже рідко сидів біля дверей на вулиці. Тільки Урсула, навіть коли вже стала волочити ноги і ходити на упомицьки, тримаючись за стіни, відчувала дитячу радість, коли наближався день приходу поїзда. «Готуйте м'ясо і рибу», – загадувала вона чотирьом куховаркам, які мріяли, чим скоріше повернутися під спокійне керування Санта Софії де Ля П'єдад. «Наготуйте всякої всячини. Хто зна, чого захочеться чужинцям?» Поїзд прибував у найжаркішу пору дня. Під час обіду будинок гудів, наче базар. Дні на хлібники, які навіть не знали в обличчя своїх щедрих господарів, удиралися гамірним натовпом до їдальні і квапилися зайняти найкращі місця за столом. А куховарки наштовгувалися одна на одну, бігаючи з велетенськими каструлями повними супу, казанками з м'ясом та овочами, тарелями з рисом, розливаючи невичерпними околониками цілі бочки лимонаду. Безлад був такий, що Фернанда впала в розпач, переконана, багато хто їсть двічі. І не разі й кортіло відвести душу у лайці базарної перекупки, коли якийсь неуважний столувальник, сплутавши її дім із шинком, просив рахунок. Після візиту містера Герберта минуло понад рік, але відтоді стало відомо тільки одне. Грінго думають саджати банани на зачарованих землях, що їх перейшов,